Naziyyat Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 46 ayədə başlayan və mihriban Allahın adıyla Andılsın kafirlərin canını zorla alanlara Andılsın müəminlərin canını rahatlıqla alanlara Andılsın sürətlə üzənlərə Andulsun bir-birini ötdüyücə ötənlərə Andulsun işə əncam çəkənlərə Allahın əmri ilə dünyanın işlərini İdare edən mələklərə ki Qiyamət haqdır Və siz qiyamət günü dirilib Hak qəsəb üçün Allahın hüzurunda duracaqsız O gün sarsılanı sarsılacaq Yer göylər lərziyə gələcək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 Onlar dərhal qəbrlərindən çıxıb dümdüz bir yerdə olacaqlar. Ya peyğəmbər. Musa'nın hekayəti sənə gəlib çatdı mı? O zaman ki rəbb ona müqəddəs Tuva vadisində belə xitab etdi. Firavunun yanına get. Çünki o Allahlıq iddiasına düşməklə, xalqa zülm etməklə çox azmışdır. Həddini aşmışdır. Və de, günahlardan təmizlənmək istəyirsənmə? Səni Rəbbinə tərəf gətirinmi ki, ondan qorxasan? Musa gəlib Allahın buyruğunu Firona ərz elədi. Və ona, özünün həqiqi Peyğəmbər olmasına dəlalət edən ən böyük möcüzəni, əshanın dönüb əjdağa olmasını göstərdi. Lakin bir Firon Musanı təksib edib ona asi oldu. Sonra geri dönüb, özünə buyurulanlardan üz döndürərək, fit nəfəsat törətməyə, Musaya qarşı tədbir təkməyə tələsdi. Və əyan əşrəfini toplayıb, onlara belə qitab etdi. Həqiqətən mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Allah da onu ahirət və dünya əzabına girib qitab Şübhəsiz ki, bunda, Allahdan qorxan kimsələr üçün ibrət dərsi vardır. Ey kafirlər, sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki, Allah onu yaraddı. Qübbəsini ucaltdı, düzəldi bir nizama saldı. Gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi. Bundan sonra da yeri döşeyib düzəldi, üstündə gəzmək və yaşamaq üçün onu yararlı hala saldı. Ondan suyunu ve otlağını çıxarttı Orada dağları yerleştirdi Bütün bunlar sizin ve heyvanlarınızın istifadəsi üçündür O böyük bela, qiyamet gələndə O gün insan nələr etdiyini Dünyadaki bütün yakşı pis əməllerini yadına salacaqdır Cehennemdə hər görənə görünəcəkdir Kim dünyada azınlıq etmişsə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 Sən onu, onun vaxtını nə bilirsən, onu sonuna qədər bütün təfərrüatı ilə bilməyə ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur. Sən ancaq ondan, qiyamətdən xəbərdar edib çəkindirənsən,